Spânzura de aer printre ramuri se frământă în mătasa Iumpăianjen, raza lunii la trezit din somn. Ce se zbate? A vizat că raza lunii firda fir de lui și cearcă acum să se urce până în ceruri sus pe o rază. Se tot zbate, îndrăznețul și se azvârle și mi-e tamă că o să cadă, visătorul.